і переживань своїх, кохання, самотності, радості зі всіма іншими, скільки б їх не було на планеті. Вона стає зовсім дорослою, розуміючи, що цілий світ складено з пов'язаних, але з таких різних доль. І стільки поваги та розуміння до себе потребують ті долі, що годі судити інших, не збагнувши себе самого». Отже, друже мій Вікторе, про що б ти хотів знати? Решта мого ескорту потроху відстала. Залишився Віктор Козиренко з моїм портфелем. Молодший років на двадцять. Лице в нього було чисте і відкрите. Знаєте, буває такий настрій в людей і такі обличчя. Наче полуденне липневе небо. Ані хмаринки... І така чистота, що дивитись, боляче. Вдомились? Неважко. Вічливо нахилився я до супутника. Кажіть мені ти, раптом усміхнувся Віктор, я молодий і дужий. Мені подумалось, що робочий день мав би налити хлопцеві м'язи втомою і портфель з книжками супутникові моєму ні до чого. Так важко ж. Я простягнув руку, але хлопець сховав портфель за спину. «Звично», – мені сказав він. «Вечорами вчитися доводиться. Після роботи». «Ти ж на біолога, здається, вчися, так? Ким будеш?» Мій супутник стинув плачима. «Я вже є, робітник. Вчуся на біологічному. Ще не знаю, ким буду. Вчитись хочеться» а я ще тільки почав на першому ж курсі. Ми сіли на лаві біля мого під'їзду. Від заводу додому було заледве три сотні кроків. Все тут поруч. І я пошкодував, що так нечасто бачу цього хлопця. Про що ж побалакаємо тепер? Я швидко глянув на Віктора. Без окуня й поза верстатами він здався мені молодшим. «Просто вчися, але ж ти токар високої кваліфікації!» «Доведеться, напевно, перейти в групу озеленення», – тихо зауважив хлопець. Він трохи помовчав, підняв з доріжки портфель і поставив його поруч зі мною. «Мені треба за фахом, я ж заочник». На заводі ціла група, яку щі насаджують, дірнують схил, Увсяке там озеленюють, одне слово. Сусідка прийшла повз нас, привіталася тихо, я відповів. Ми сиділи з хлопцем у тихому вечорі. Не хотілося запрошувати його до себе додому, бо довелося б вигадувати цілу історію, що мала б виправдати хатній розгардіяж та рукомийник повний брудних чашок і тарілок. А тут було гарно просто неба, на пенсіонерській лаві. Може, це від моєї власної вдоми, а може тому, що поруч сидів чесно натомлений, напрацьований хлопець. Стало мені хороше і дуже спокійно. Я повернувся до сусіда. А закінчиш університет, це й буде твоїм щастям? Навряд. Хлопець ворухнувся на лаві, сівши зручніше. Ви знаєте, я вже був щасливий В дитинстві Коли двір, дім наш Все було гарним і таким зрозумілим Думав чомусь, що ціле життя буду в полі Як мій тато Як мати моя Що приходитиму втомлений додому Митимусь А руки мої Пахнутимуть полем, як у тата Саме не землею, а полем Усім зразу Втомою колоссям, травою та рілею. Я думав, що це не завжди і не хотів іншого життя. Навіщо було щось змінювати в моєму щасті? А потім батько вмер. Впав і вмер на полі. Просто серце відмовило. Хоч воно ніколи перед тим не боліло в нього, а тоді відмовило. Я думав згодом, що йому, певно, навіть боляче не було».